Hjärtligt välkommen ska du vara till det tredje avsnittet av säsong två av podcasten Hållbara Lish. Detta avsnitt som heter Framtidsverkstan från vision till verklighet. Som vanligt sitter jag och Sebastian Borgart här i studion. Jag sitter här idag med Maria Nordqvist. Välkommen. Tackar. Och Per Westerlind. Välkommen. Tackar, tackar. Vad, vad gör ni? Vilka är ni i det här projektet Framtidsverkstan? Jag jobbar som planstrateg på samhällsbyggnad så att jag jobbar med en stadsutvecklingsplan för Lidköping. Jag arbetar som processledare i stadsutveckling på samhällsbyggnad tillsammans med Maria. Är allting bra idag? Har ni vaknat? Liksom bra och kommit igång med dagen? Det är bara bra. Här är bara bra Härligt. Berätta lite, vad, vad är Framtidsverkstaden? Det är en plats där vi träffar medborgarna i Lidköping för att höra hur de ser på Lidköping i framtiden helt enkelt. Hur vi ska planera framåt. Är det... En fysisk plats, en, en digital plats eller en rörlig plats? Det är en fysisk plats. Den var placerad i Kopparporten eh, på Stenportsgatan centralt i stan. Och hur har det här funkat? Vad, vad är det som har gjorts i framtidsverkstaden? Vi har varit där och träffat barn och unga och äldre och alla möjliga människor som har en del har planerat att komma dit för att de vill prata med oss. Andra tittar in och undrar vad vi håller på med där. Eh, hur kommer det sig att man... Gör det här eller har gjort och så? Vi fick ett uppdrag av politiken att på en fördjupad översiktsplan som hade siktet inställt på 2050. Och då skulle vi ha en medborgardialog. Och då ville vi komma ut på stan och föra den tillsammans med våra medborgare. Och vi ville nå så många unga som möjligt. Så då var ju det här en perfekt plats att hitta mitt i centrala Lidköping. Mm. Vad har det varit för, för områden som, som man har velat ta dialog om? Det är ju hur vi ska bygga. Hur ska vi kunna skapa fler bostäder i staden? Eh, vårt uppdrag är ju att vi ska göra plats för fler. Och bo och verka och leva i tätorten Lidköping. Eh, så det har ju varit massor med idéer och kloka tankar kring hur vi ska göra det Var vi får bygga och inte bygga till exempel. Har det varit att, att medborgarna får se konkreta förslag och, och komma med input på dem? Eller har, har man fått komma med, med fria tankar eller lite boddock? De har fått komma med fria tankar och vi gjorde så att vi tryckte upp en flygbild av Lidköping inom det här området som var utpekat, en 5 km radio kring Lidköping. Och där man kunde få se Lidköping från ovan och diskutera olika områden, våra skogar, våran stad, vårt vatten. Vad, vad hade man för förhoppningar när man gick in i det här? Vi hoppades att vi skulle få en annan bild av vad Lidköpingsbordna tycker. I vanliga fall så är det ju människor som är vana att göra sina stödda. Eh, som kommer till oss på våra möten och vi har svårt att nå en bredare grupp medborgare. Hur har resan med, med Framtidsverkstaden ut eh, från liksom första föröt till, till där vi är idag? Eh, det började väl för ungefär ett år sedan när vi började planera den här då, eh, arbetet med stadsutvecklingsplanen. Och vi såg att vi ville hitta ett sätt i ett tidigt skede att nå så många som möjligt. Och hur skulle vi göra det? Ja, man ville komma åt det här personliga mötet med medborgare. Och då pratade Maria och jag och en del andra om hur, hur kommer vi ut ur lådan? Vi försöker hitta en lokal på stan. Så centralt som möjligt. Så började det och till slut hittade vi en tom lokal. Mm. Vi spånade ju på många sätt om vi skulle, kan vi öppna upp var i stadshuset till exempel och stå där. Men vi kände att ska vi, ska vi nå många så kan vi inte stå i stadshuset. Dit kommer inte människor om man inte har ett ärende dit. Vad är skillnaden på att arbeta så här mot gentemot ja, vanligt så att säga? Det är ju att vi når folk. Innan man reagerar på någonting, att vi kan ta, prata i ett tidigt skede om hur man vill se det framåt. Eh, istället. I det vanliga fall så reagerar man ju ofta på att man är, man är emot någonting och man är arg på någonting och upprörd. Men om vi kan träffas ansikte mot ansikte och diskutera en fråga eh, innan det uppstår ett problem eller konflikt eller så, så eh, når vi längre. Men just med, med centrala placeringen har det varit folk som inte haft någon aning om, om vad det är som bara kommit in och... Och kikat och, och kanske sen då kommit med, med förslag. Oh ja, det är jättemånga som har dykt in och, och tyckt att oj vad är det här för någonting, vad är det för spännande? Mm. Och så börjar vi fördjupa oss i, i, i staden och deras tankar och så vidare och vissa har lämnat förslag direkt eller tagit med sig hem och funderat ett par dagar och kommit tillbaka och spikat upp mm. Det har ju blivit stundtals lite av en mötesplats för stadsbyggnadsfrågor. Det har varit jätteroligt när människor som kommer in, olika ålder, kommer från olika platser kommer in och börjar prata med varandra för att man samlas kring det här flygfotot och varför saker ser ut som det gör och vad man borde göra framåt. Det uppstår samtal som inte hade uppstått i annat fall. Varför är det viktigt att få den här inputen av av Lidköpingsborna. När vi gör den här planen förstånd, det är ju ytor som alla ytor är ju någonting idag och betyder något för någon. Så när vi kommer och ska planera det här sen så är det jätteviktigt att man har fått information och vet varför, vad är målbilden vi jobbar mot. Men när man blickar så långt framåt i kristallkulan och också plockar in så, så mycket input är det inte liksom risken att Många vill se ett, ett Lidköping som storstad det ska vara, vara skyskraper och ett, ett New York i, i Skaraborg. Eh, kan det bli så när, när man gör så här? Mm, nej, det kan inte bli så. Utan det är väldigt viktigt att eh, vi värnar om Lidköpings småskalighet och eh, bevarar dess DNA-identitet. Eh, så det blir inte ett nytt New York. Eh. Men hur gör man det? Man ska liksom växa och blicka mm. framåt men ändå värna om identiteten, mm. det är NATO och småskaligheten som, som ni ser. Hur, mm. hur går det ihop? Ja, vi har ju en viss tillväxttakt på staden eh, och den har vi ju oss till när vi planerar. Och med den så kommer vi inte vara ett New York 2050 utan då kommer vi ju kunna hantera den här tillväxten på ett sätt som gör att vi kan växa men vi ändå ska känna igen oss i Lidköping. Eh, många är ju rädda om Man bor ju här för att man tycker om den. Det vill vi att man ska fortsätta göra. Vad finns det för utmaningar i att växa med tanke på värnen och området kring det och naturen som är viktig samtidigt som man då också behöver växa? Ja, nu är vi ju vana vid att vi har naturen nära på väldigt många håll. Det är ju en kvalitet för Linköpingsborna. Så det är en utmaning att kunna... Se till att det fortfarande är så, även om vissa ytor kommer bli bebyggda. Eh, pratas det bland de som har fått ge input om just naturen, närheten till, till värnen och, och det som har varit inne på att, att värna det? Det pratas väldigt mycket om vårt vatten och, och allt som rör det runt omkring. Eh, framförallt vill man väl att vi ska utnyttja vårt vatten mer, att vi ska komma närmare vårt vatten. Och mm. skapa platser, aktiviteter, saker att göra eh, närmare vattnet. Och de allra flesta vill ju också att vi ska kunna växa staden med bostäder närmare vattnet. Men det har ju varit då, som vi har varit inne på, folk i, i alla åldrar som mm. har varit på den här framtidsverkstaden och, och fått komma med, med idéer. Skiljer det sig vad, vad gamla och unga eh, liksom vill med Lidköping i framtiden? Ja, det gör det. Eh, ganska så markant. Eh, de yngre... Uh, och det kan man säga att vi, från årskurs ett uh, de, de uh, är klart inne på att de vill ha mindre biltrafik uh, vill man ha en parkering i staden vill man gärna att den ska ligga i utkanten för att man kan faktiskt gå in eller cykla så där märks mm. det en stor skillnad mm. och intresset för hållbar utveckling, alltså en, en hållbar stad uh, märks större eller märks mer på de yngre tycker jag man ser mer på det stora hela och till allas bästa. Ju äldre man blir ju mer kanske ser man till hur man själv har det och vill ha det. Och, och de lite äldre vad, mm. vad önskar de? Det där handlar ju mer om att värna. Alltså den trevliga stad vi har. Jag var om de kvaliteterna som finns. Men samtidigt så ser man ju att ja, man kommer igen och gör någonting i stan här nu. Att man tycker att det ska hända mer i stan. Så det är både och. Vi ska nu faktiskt ta oss till det som har varit framtidsverkstaden. Där ska vi få träffa kommunikatören Johanna Renko. Okej, nu är vi i själva Framtidsverkstan. Berätta lite, vad, vad har vi framför oss här? Det första man ser när man kommer in är i vår stora fotomatta. Och det är den som har lockat folk in kan vi säga. För många vill hitta vart de bor någonstans eller de känner igen olika platser och så. Så den är... Vid det här laget så är den ju väldigt nött och har gjort sitt men den har fyllt, fyllt sitt syfte. Jag tänkte säga att det vi har framför oss är hela Lidköping? Ja, inte hela utan det är stadskärnan. Det är en km radie och det är det stadsutvecklingsplanen handlar om. Så att det inte är inte hela kommunen är det inte. Eh, vad har man kunnat göra här då utom att se var, var man själv bor och liksom, vart ens favoritrestaurang ligger? Mm. Vi har ju försökt att visa hur samhällsbyggnadsprocessen går till. Så vi har en stor vägg här borta, direkt till höger när man kommer in. Där vi har förklarat själva processen och alla lagar vi måste ta hänsyn till. Och så så att det inte bara är att göra så som man känner för utan man behöver följa en del lagar också. Så att vi ville visa hur det går till och varför det ibland tar tid. Men sen har vi även gett allmänheten möjlighet att bidra med egna synpunkter. Så att vi har haft en speakers corner. En vägg där man får fästa sin åsikt. Så att vi har haft vykort som man skriver på vad man tycker av sina åsikter. Och sen spikar man upp det på väggen. Så den har varit fullspikad. Så nu har vi tagit ner alla kort så att det är fullt med hål i väggen. Någonting som, som jag tror att många tycker är spännande. Det, det är ju är skärmar när man kan trycka och det låter och så vidare. och Sådana har ni haft här också? Ja, det stämmer. Vi har haft en digital pekskärm med... En enkät där man också kan bidra med vad man tycker. Så att den, vi upplever väl att den, den analoga tekniken med att spika upp på väggen den har varit mer populär än den digitala. Kanske att man mer handgripligen får, får liksom vara med. Precis, det var ju det som var tanken att man skulle fästa sin åsikt på väggen. Så att, och det har varit populärt som sagt. du vad, vad har vi här? Det här är stadsbyggarspelet som högskolan i Skövde har tagit fram i samarbete med oss på kommunen samhällsbyggnad och den går ut på att det är ett brädspel som du ser och det är riktat till barn och ungdomar mellan 6 och 12 år och tanken är att de ska kunna sätta sig in och lära sig vad man måste tänka på när man bygger en stad. Så att man delas in i olika grupper och så har man olika områden som man värnar om och så sen ska man ju Kompromissa då. <skratt> Och det har varit väldigt spännande att se barnen spela. Det intressanta är ju att barn tycker generellt att det gröna är mycket, mycket viktigare än vad vi vuxna kanske tycker. Och de veckorna som man har haft öppet då, de har väl haft lite olika teman kan man säga? Det stämmer också, ja. Det kan upplevas väldigt, som att det är väldigt mycket information när man kommer in i framtidsverkstaden. Vi har mycket på väggarna. Det är mycket information att ta till sig och så, så att vi valde att dela upp det i fyra olika veckor. Så att vi har haft tema för trafikfrågor till exempel och för det gröna i staden och, ja, och så vidare. Har man märkt att något tema har varit mer angenämt hos Lidköpingsborna? Nej, det har nog varit jämnt flöde hela tiden faktiskt. Vi, hade väl kanske varit, eller vi var mer beredda på att det skulle handla mycket om trafik- men så här med facit i hand så har det inte alls varit lika mycket trafik som vi trodde utan det har varit väldigt mycket blandat. Men tror du folk förutom då att ha fått ge sina synpunkter på, på vad man vill med shopping i framtiden har fått en bättre förståelse för, för vad, vad ni gör och hur det funkar med de här processerna? Jag hoppas det och jag tror det. När man ser till besökarna deras kommentarer och de, den feedback vi har hunnit få hittills så... Så tycker de att det är jättetrevligt att möta eh, oss tjänstepersoner. Eh, för att annars sitter vi ju ofta i stadshuset. Men det är jättebra att komma ut och mötas öga mot öga. Nu då så, så är Framtidsverkstaden stängd för, för det här projektet. Eh, men eh, nu då så, så vill ni ha lite synpunkter på det här. Hur, hur det har varit och så vidare. Ja det stämmer. Vi har skapat en eh, webbankät. Som ligger på hemsidan www.leadcoping.se slash framtid. Och där kan man gå in och svara på om man tyckte att det var en bra idé att skapa framtidsverkstan. Och, och vi tar gärna emot allmänhetens synpunkter. För att kunna förbättra oss inför nästa gång om vi ska göra en liknande satsning. Men du Johanna du ska stort tack för att du låste upp framtidsverkstan och visade mig runt i den. Så får vi hoppas att vi får anledning att kanske återkomma hit i framtiden. Ja, det hoppas jag. Vi får se vad som händer med lokalen. Tack så mycket. Tack själv. En grej som, som vi ska prata om, det, det, det är tre ord. Våga testa medskapande. Vad, vad innebär det? När vi startade upp det här projektet så började vi fundera på att ska vi inte ha en workshop tillsammans med politiker och sedan efter det med tjänstemännen. Vi anordnade en workshop där politikerna fick vara med. Då hade vi tre stycken talare som berättade om framtida utveckling av städer och platser och även från kommunhall. Politikerna fick då arbeta ihop och lämna en massa olika förslag. Det mynnade ut i tre stycken ord: våga testa medskapande. Som sen lämnar det sig över till tjänstepersonen. Mm. För hur vi ska jobba vidare med den här processen. Då med stadsutvecklingsplanen. Vi, vi behöver vara mer medskapande. Och vi behöver våga. Och vi får prova saker. Kanske i liten skala först då. Och se hur det går. Och det har ju varit liksom skolklasser. Från ja, hela mm. spektrat. Som, mm. som har fått, fått besökare här. Och, och ge sina tankar. Och varför är det viktigt att de yngre, de som går i skolan får, får vara med och, och ge sina tankar? Ja, du har ju framförallt med att det är de yngre som ska ta över ja, eller ta våran stad vidare och det är ju de som ska bo och verka här och när det gäller den här fördjupade översiktsplanen som har siktet inställt på 2050 då är det den yngre målgruppen framförallt vi vill prata med och ha förslag ifrån. Mm. Och det är de som oftast har svårast att göra sig hörda. Alltså de har inte rösträtten eller så. Så att de behöver vi nå på andra sätt. Hur många var det som, som deltog i det här och, och kom med förslag? Det var cirka 2100 personer. Mm. 5% procent av kommunens invånare. Mm. Det är inte illa. Nej, för när ni gör någonting, ni, ni brukar inte få input av så stor andel av, av kommunens invånare. Va? Vi hade en förhoppning om att vi skulle få över tusen besökare. Så att det här var ju dubbelt så mycket som vi vågade hoppas på. Och sen är det ju, det är ju människor som du har varit inne och pratat med och sett del av utställningen och så. Och sen så har vi ju en vad är det, nästan 700 mm. idéer, förslag, synpunkter då som människor har skrivit ner. Så det är jättebra. Mm. Hur många skolklasser eller så var grupper från Från skolorna var det? 23 klasser räknade vi in totalt. Mm. Från då årskurs ett och så upp till gymnasiet. Som då var inne och fick lite information om vad, hur det fungerar med planering. Vad en politiker är eller vad en tjänsteman gör? Demokrati. Ja. Stadsutveckling. Ja. Men det måste också ha varit ett bra utbildningssyfte. Att, att så många barn och unga fick komma och lära sig mer om. Liksom, kanske hur processen ser ut bakom mm. att staden växer. Mm. Också för, för framtiden. Ja, och för oss var det viktigt att förklara för dem att de har ju rätten att påverka och möjligheten. Mm. För er del, då så, så är ju framtidsverkstaden stängd nu. Uh, och ja, hur ser planen ut? När, när får man återkoppling när, när det är förslaget konkretiserat så att säga? Det första vi gör nu är ju då att sammanställa alla synpunkter eh, till någon form av rapport då, som ska bli färdig innan, innan året är slut här. Men sen är det ju en samrådshandling då för själva stadsutvecklingsplanen som blir förslaget det här, de här synpunkterna minnar ut i. Och det hoppas vi vara framme till sommaren med ett förslag och då kommer det ju gå ut eh, offentligt. Då. Ja, för, för om man har varit med och gett input eller är intresserad så kommer man kunna ta del av, av förslaget sen. Ja, det kommer man kunna göra. Och det blir väl våren, 20, våren sommaren 2020. Mm. mm, sommaren 2020. Och då är det ju rent eh, formellt och samråd eh, som vi har. Så att det är ju första gången som det är den här lagstadgade eh, vänder med synpunkter. Så. så då har man ju möjlighet att tycka till igen. Men det har ju kommit in då en mängd med förslag. Hur, hur ska man försöka ta tillvara på och tillgodose invånarnas önskemål för att någonstans så, så måste man ju kill your darling så att säga. Mm. Ja, alla kommer ju inte få allt. Det är inte en önskelista så utan det handlar ju om att se åt vilket håll pekar det och vilka liksom, områden pekar det här åt. Vad är det vi behöver jobba med för saker? Så det blir ju inriktningen nu för våran stadsutvecklingsplan att det pekar ut ja, delar i staden eller olika strategier som vi behöver jobba med framåt. Har ni liksom fått in förslag som, som ni känner med wow, att vi inte har tänkt på det här? Det här är ju ascoolt. Men det är nog summan av, av saker tror jag som har, ge, har gett oss lite wow-upplevelser. Ja, någon kanske säger någonting som får oss att spinna vidare på det till något som vi inte har tänkt på förut. Ja, men det, det, det, det har vi fått. Vi har fått idéer eh, som vi inte har tänkt på tidigare. Men, men mycket av det här eh, som man plockar in tankar och, och så mm. kring nu ligger ju, ju långt i framtiden. Mm. Eh, hur Hur ser man till att liksom, de här tankarna inte försvinner längs resans gång när, när det blir liksom mm. händer saker i världen och nya mm. politiska konstellationer och så vidare, sånt som mm. kan hända över så många år? Ja, det är ju en fördjupad översiktsplan vi gör nu och det blir ju ett, ett styrdokument för framtida planering och, och den kommer ju gälla i många år fram. Den kommer ju inte gälla till 2050, vi kommer ju bara förnya den innan dess men det vi ska göra nu ska jag ha siktet inställt på att det, vi ska, att det ska vara en bra stad 2050 också. Hur, hur tror ni förslaget kommer se ut? Det kommer nog vara en blandning. Mer blandat än vad våra planer hittills har varit med ja, att stan växer utåt kanterna lite grann. Men också att vi försöker vända oss inåt och växa inifrån mer. Hitta de ytorna som inte har sin fulla potential idag som kan förbättras. Att vi kunna förtäta och förädla vissa platser i staden. Mm. Det kommer man nog se. Mm. Hur har det varit att vara ute och möta folk? Ja, det är fantastiskt. Alla människor som kommer är väldigt positiva och glada att vi på samhällsbyggnaden är ute och träffar våra medborgare. Det är jättekul. Mm. Kommer det bli någon fortsättning på Framtidsverkstaden eller stänger man det här nu och jobbar efter det som är insamlat? Just nu så är Framtidsverkstaden stängd och vi får se vad framtiden har att säga Mm. Vad, vad fortsättningen blir. Mm. Vi ser ju att det här var ett bra sätt att nå människor. Så i någon form vill vi ju vara mer ute. Det var oerhört lyckat. Vi har fått oerhört mycket positiv respons från alla som har varit där. här och Maria. Eh, ni ska stort tack för att eh, ni ville komma hit och, och prata med oss om, om framtidsverkstan. Eh, vi önskar er stort lycka till framöver. Jag förstår, ni, ni har ganska mycket jobb framför er nu va? Det har vi. Vi har en hel del att göra okay. men det är jätteroligt. Eh, är det nu liksom hjärtarbete börjar på riktigt? Nu börjar det. Vi ska inte uppehålla er för mycket i det här arbetet utan stort tack för att ni kom hit och ja, lycka till. Tack så mycket. Tack, tack. Nästa avsnitt av Hållbara Lish kommer ut onsdagen 23 oktober. Då kommer vi prata om våra hållbara måltider för människa och miljö. Nathalie Torstensson och Barbro Larsson från Intern Service kommer och prata om hur de jobbar med hållbara måltider och deras klimatsmarta strategi. Måltiden är ju trots allt så mycket mer än bara maten på tallrikan. Fram till dess säger jag Sebastian Borgert på återhörande.